A fost odată de mult, într-o țară la marginea altor țări, o împărăție cu faimă printre alte împărății și un fecior de crai de-al cărui nume se dusese vestea peste multe crăii. Umblase el de copilandru în lumea largă, căci cel mâna setea de-a învăța și, după ani de trudă, când se copsese bine flăcăul la trup și la minte, iată venită vremea să se întoarcă la casa părintească. Stați, opriți armăsarii! O, o, o. Parcă se aude glas de buciu. Cum buciu? E prea devreme iluminația pentru un asemenea glas. Abia când vom ieși din pădurea asta și om trece de partea cealaltă, voi poate vom auzi și buciumul de pe la noi. Și totuși, parcă l-am auzit. Da, se poate iluminația, dar nu cu urechea cred că l-ai auzit, ci cu inima. Cu dorul de pământul strămoșesc. Mai avem până la cetatea de Hota. Cu inima l-am auzit întotdeauna. Acum a fost Aievea. Ia stați. Să tăcem o clipă. Iată-l. L-auziți? Știam că a fost Aievea. Să ne zorim, cinstiti scurteni. La drum! <fie> Iată luminația ta, se zărește pe culmea din dreapta. E cetatea noastră de hotar. Aceea? Aceea, luminația ta. Ah, mândră mai. mai mândră parcă decât am lăsat-o. Așa e. Maria s-a împărat-o. Înțeleptul părinte al luminației tale, i-a adăugat zidir noi, a înălțat-o și a întărit-o. Șapte ani am pisat clipa când o să Erai doar un flăcăian cu când din porunca mării sale și după străvechea noastră datine, Ai plecat la școlă depărtată să deprins cele de trebuință unui cărmuitor îngroțat <gântu -i> Nici mustața nu-mi crescuse Dar taica, bunul meu părinte, era de pe atunci împătrânit În ultima lui carte, cea prin care investește că e vremea să mă întorc, Tremurul mâinii se simte în fiecare slugă oh! Și bucuria reîntoarcerii din de, de griji. Aș zbura ca pasărea de colo, mai să mă întorc mai curând la el. Nu-ți fă griji, luminăția ta. Măritul tău, părinte, te va întâmcina sănătos. Când ne-a trimis să te aducem, arătam putere. Mâna vitejilor nu tremură. Mie inima îmi spune că pe tai îl răpune. Devine el mai numai carta ce ți-a ajuns de la el. Nu-ți fă griji. I-a chemat împlinindu-se sorocul învățăturii, nu din alte pricini. Noi ne-a poruncit să spunem că dacă mai vrei să zăbovești o vreme, piramisca-i va pe petreceri, să nu te zorim. Mai bine că ne-am zorit. De felul meu nu mă prea pac cu petrecerile. Și învățătura am sfârșit-o. Și încă cum ai sfârșit-o? S-a dus departe faima mai tale. Nădăjduiesc că cau o să fie mulțumit de mine. Hei, dar ce faci, cinstit, curtean? La ce ți-ncordezi arcul? Ai zărit prin înălțim vreo pasăre repitoare? Am zărit o pasăre. Nu știu ce o putea fi. Știu numai că vânătorul din mine nu-mi dă pas. Care? Unde? Nu o văd. Privește într-acolo, dincolo de citate, lângă nou orașul acela. Ah, o văd. Dar e tocmai înaltul înaltului. Crezi că o poți ajunge așa departe? să încerc ceri se cară, mai pluguleană, că se face să Ii Joian, joiam, Hai că mult a fost puțin este. Știu că ți-e sete, știu că și mieve. Are mi dar da o plăicică, dar nu-i niciun semn. Orașul acela alb e prea mic și prea nevolnic. Nici o nădejde de la el. Dar ce văd? Ia-te-o de o pasăre este A și căzut acolo lângă s-alcâmp. Ho, oh, Joian! Oh. Ce-ai bățimit, Titico? Cine și-a pus mintea cu tine? Îți sângerează arepioara și ești înspăimântată ca vai de lume. Stai, stai, nu mai tremura așa. Stai că nu-ți vreau răul. Noi i fie o mare vraci, dar o lecuță tot mă pricep. Ușurel. Ușură, așa, ar trebui să-ți leg cu ceva arepioara, dar n-am nimic la îndemână. Ce mă fac cu tine? Dacă te las așa până de seară, nu mai apuci tu stelele. Eh, cu un rac tot sărac. O cămașă peticită nu iei ochii untașilor. nu ai fi nici mai urât, nici mai frumos dacă te dau o bucată de mânecă. Așa, așa. Acu, acu stai liniștită, mititico. Într-o clipă îți leg arepioara. Curând o să zbori o să te minunezi singură. Dacă-mi pare rău de ceva e că n-ai glas să-mi lauzi meșteșugul. Ba, am glas, e... plăgăule, am glas, că nu s-o pasăre ca toate zburătoarele cerului, ci una fermecată. Nu atât însămeșteșugul ți-l-aș lăuda, ci omenia. Eh, pentru de crezi că te-am îngrijit. Și apoi ce mare lucru am făcut, un picuț de o și un petec de cămașă. Le plătește pe amândouă bucuria că te văd iar întreagă Bă, o să te răsplătesc eu, Flăcăule Nici să nu te gândești Singura răsplată e să te văd cum îți iei zborul Și poate când ajungi din nou sus Îi spui nou orașul acela nevolnic Că n-ar strica să mai aducă și o ploicică de zborul e departe și aproape isecat secat Și mi s-a uscat cât leșul Întoarce-te, Flăcăule, și gata de vezi ceva în spatele tău Ia te uită, minune Un ulcior Un ulcior cu flori smălțuite e un Fermecat? Adică pot să-i cer câtă apă poftesc? Pot să-i cer tot ce poftești. E destul să-i spui, e ulciorașule, împlinește în porunca. Atât. Încearcă, nu te sfii. e ulciorașule, împlinește în porunca și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor. Acum ridică ulciorul și bea. Pii. Rece și gustoasă mai e. Aș bea totul ciorul și încă două până la fund. Dacă n-ar trebui să-i dau și boleanului, că nu-i nici la adăpat de dimineață. Bea, flăcăule, bea. Din ulciorul ăsta apa nu se sfârșește niciodată. Întreaga împărăție cu pământul ei întins, cu oamenii și dobitoacele ei, își poate potoli setea bând din el. Și nu încetează să rămână plin până când nu se rostește. În lui vorba mulțumesc. Atât este destul să audă. Și atunci se golește și poți să-i poruncești să-ți dea altceva. Tot ce-ți poftește inima. Păi ce altceva să-mi doresc? De apă duc lipsă prin părțile astea. Sănătos sunt, în putere sunt. Mai ieri am doborât un urs numai cu brațele. Pământul mă hrănește, ce altceva să-mi doresc? Înțelege, omule, că urciorului poți să-i poruncești să-ți dea orice. Auri, nestemate și, și steaua de pe cer, dacă o vrei. Ce să fac eu cu aur și nestemate? N-am asemenea gânduri. Iar steaua de pe cer, de ce o să o smulg de la locul ei? Ulciorul poate să facă orice treabă în locul tău. Și eu să stau cu mâinile în sânt și să mă uit la el? N-ar râde și curcile. Treaba ta, flăcăule, ce ai de gând să faci cu ulciorul? Eu ți l-am dăruit, al tău să fie. Îți mulțumesc, pasăre fermecată. N-o să te uit, dar acum așteaptă o clipă să-i dau lui Joian să bea. Corește-te și tu, că apa avem acum din Berciuc. se bebe? Din ulcior nu mai curge un strop. E uscat de parcă nici când n-ar fi ținut apă lor. Pasăre fermecată! Ascultă pasăre fermecată! Ce-i, frăgăule? Păi ce să fie nimic alta decât că ulciorul s-a golit? S-a golit, firește că s-a golit. Păi parcă spuneai că apa din el nu se mai sfârșește niciodată. Am spus și asta, dar am mai spus că se golește de câte ori se rostește în brașma lui, vorba mulțumesc. Eu n-am spus vorba asta, n-am avut când s-o spun Ba da, când ai plecat de aici ai spus Mulțumesc, pasăre fermecată, Nu să te uit Acum, pentru ca ulciorul să se umple din nou Trebuie să-i poruncești din nou Așa-i, bată-l să -l bată de ulcior Ne ai ieșit din minte e urcioasule, împlinește în porunca Și te umple cu apă din cel mai rece și mai limpede izvor E plin, iarăși e plin De bună seama că e plin, hai, a dat și mie nu mai maică de grijă. Simt că pot să-mi iau zborul. Rămâi cu bine, flăcăule! rămâi cu bine! Drum bun, pasără măiastră, drum bun! Dar, făian, hai că acu' ai de unde și să ne apucăm de treabă când data se înseraze. Dar asta ce o mai fi? Se a apropiat un Patru călăreți vin în galopul cailor. Hei, o bună, flăcăule! Toate cinstea înălțimilor voastre. Deci, tu, flăcăule? Cine am putea fi noi acești trei soți și tânărul acesta voinic și iluminat? Apoi, nu-i prea greu de ghicit. Ce alta puteți fi decât una la împătesc. mai flăcăule! Îl conduceam pe luminatul fiul al bătrânului și înțeleptului nostru împărat acasă, întorcându-se el după mulți ani de învățătură pe alte veleaguri. Dar până la cetatea de scaun mai avem drum lung și greu. Luminații zarei s-a făcut sete, iar noi tot căutăm pe aici un izvor și nu aflăm. Nu ne-ai putea îndruma tu spre unul, flăcăule? Altădată s fi făcut-o, dar acum n-am de ce luminate și cinstite feții. Am eu unul cior cu cea mai limpede și mai rece apă de izvor. Iată-l! Ia luminăția ta. Norocul nu te-a scos în cale, Flăcăule. Dar pe cât sunt însetați, ulciorul ăsta eu l-aș goli singur. Și poate le-o fi sete și soților mei, că de armă -ar nu mai vorbesc. E destulă apă pentru toți, luminăția ta. Nu-i un ulcior ca altele, unul fermecat. Cum nu vei? se golește niciodată. Veți, vă teamă, veți. Drașnică apă! Și-i adevărat ce spui. După cât am băut, s-au umplut din nou ochi. Beți cinstiți, curteni. Doamne, doamne, doamne. Beți că ulciorul acesta e nesecat. Și de unde ai o asemenea minune, Flăcăule? Că doar n-ai să-mi spui mie că așa ulcior se găsește pe aici pe toate drumurile. Eu poveste lungă. Însemnat este că ulciorul are puterea asta. Și dacă vreți să mai știți, n-are numai puterea de a fi mereu prin cu apă. Se umple cu tot ce-i poruncești. Chiar cu tot ce-i poruncești? Chiar. Îți îndeplinește orice poruncă. Dar eu apă o să-i cer. Alta n-am ce. Cum? Pot să-i poruncesc să-ți dea și aur? Și pietre de preț? Și mătăsuri? Și palate? și... Tot ce-ți poftește inima e destul să-i spui. Ulciorule, urciorașule, împlinește-mi porunca. Dar mie apă îmi trebuie, de altele nu duc lipsă. Adevărat? E mare lipsă de apă prin părțile noastre. Și-am auzit că aici de mult n-a plouat. Cu un ulcior ca ăsta și-ar putea potoli setea un câmp de oșteni cu cai lor cu tot. Cu un ulcior ca ăsta, dacă dușmanii ne-ar călca iar pământul, ne-am bate fără teamă că ne-ar mai repune setea. Țineți minte cum ne-a smuls dușmanul o bucată de moșie. A venit peste noi, ne-a prins ca într-un țarc pe destrimea și călăreții și ne-a ținut la mijloc până când foamea și setea, dar mai amarnic setea, ne-au grăbit să ieșim noi la atac. Asta și-aștepta dușmanul. Era de zece ori mai numeros ca noi. Am fost înfrânți, dar Setea ne-a înfrânt mai întâi, nu sulițele și arcurile sale. Dacă am fi avut atunci unul, ulcior ca ăsta... Bietul Taica tot în bătălia aceea a pierit și trei frați mai mari tot acolo. Taica era un munte de om. Dacă nu-l dobora Setea, dușmanul n-ar fi ajuns să-l doboare. Și nu se știe dacă dușmanul nostru o să ne caute din nou pricină Avem vești că ziua și noaptea lucrează sulițe și paloșe Fiind zvonuri că iar la pământul împărăției noastre Știu, au ajuns și la urechile mele, acolo pe unde am fost aceste grele vești Și spăimântătoare zvonuri Să luăm aminte la ele La o singură chemare o să se ridice tot mărodul. Și acum o să fie luptă dreaptă Ce ne-a răpus ieri, nu o să ne mai răpună mâine Luminăția ta Primește ulciorul ăsta fermecat, primește-l și tot eu sunt acela care îți și mulțumesc dacă îl primești, pentru că în mâna ta aflându-se o să crească puterea întregii împărății. ia luminația luminăția ta și plecat îți mulțumesc că te gându la moșia strămoșească. Buminația ta și împalat. bunul împărat o să te cheme îndată să i te înfățișezi. Deți știi cum ar de nerăbdare să l împrățișezi pe taica. Înțelege, luminația ta. Dar mult a fost. Puțin mai este. dată o să poruncească Maria sa să fi chemat. Dar până atunci... Până atunci... Noi, soții tăi din acest lung drum, avem ați face o rugăminte. Spuneți, ți cinstii Despre ce-i vorba? Iată, e vorba despre ulciorul fermecat, luminația ta Noi ne-am gândit Ne-am să... gândit că până o fi să ne slujească în luptă acest ulcior fermecat Să-i cercăm și mai înainte puterea Păi nu i-am cercat-o Nu ne-am potorit tot setea cu apa lui limpede și rece? Da, da. Acum n-ar fi vorba de apă Să lăsăm da. apa pentru când om avea nevoie de ea Acum, slavă cerului, e pace Dar atunci? Dar amintește-ți ce spunea flăcăul acela Ulciorul poate împlini orice dorință. Acum n-am decât dorința de a-l vedea mai repede pe Taiga. Și dorința asta o să-mi împlinesc și fără ajutorul ulciorului. E păcat să nu punem ulciorul la treabă când asta este menire. Dar și ce anume ați vrea să-i poruncesc? Poate niște aur. Poate niște margaritare. Sau poate niște perle mari cât punul. Sala asta întreagă ar putea umple ulciorul dacă i-ați porunci. Fie, o să-i poruncesc Aduce-ți ulciorul da. Gata, gata, l-am și adus luminația ta Șteam că mărinimos cum ești O să ne faci Ulciorul e ulciorașule Împlinește-mi porunca Și umplete cu nestemate și perle Safire și rubine Ia priviți Câtă bogăție oh. Ce minunăție oh. Îți iau ochii te orbesc cu strălucirea Dar nici un bazme nu s-a pomenit atâta avere Maria sa încălatul îl pocvește pe lumineția sa A sosit clipa mult dorită Așteptați-mă, merg să-l îmbrățișez pe taica Diamante și alte rubine uite, uite, uite, mereu alte perle și safire Priviți, priviți, s-au umplut jumătate de zan Iar noi, noi ne-am umplut buzunarele și zinurile <laughs> Las, las nu se simte <laughs> Nici dacă ne-am vântut trei care Tot nu s-ar simți Și aceea l-ar ce trebui să facem da. <laughs> <laughs> s -s -s -s. se luminația sa Privește! Privește, luminate! Privește ce a fost în stare, mulciorul! Jumătate de sală s-a și umplut. Privește și te bucură! N-am inimă pentru bucurie, cinstii curte. L-am găsit pe taica pe sfârșit. Nu mai are zile. Nici o bogăție nu mă mai poate bucura. <hânt> Am simțit mi-a spus mie inima Ah, dacă aș avea putere să-i dau viața mea I-aș dau Orice aș face, numai să-i pot lungi zilele Orice, orice Doamne Cum de nu m-am gândit? Ulciorul Ulciorul fermecat. Da, o să-i poruncesc lui să-i dea putere și sănătate lui da, Targa. Da, da, da, da. Isprăvește ulciorile cu pietrele astea. Acum nu-mi trebuie ele. sprăvește! Hei, n Nu-mi trebuie acum nestemate și perle. Îngetează cu ele. Dar de ce nu mă ascultă? De ce nu mă ascultă ulciorul? Vrea să vă vadă bogat. Vrea să, să vă vadă puternic. Da, da, da, da, vrea să vă aduni toate comorile lumii. Dar n-am trebuință de ele. Vreau putere și sănătate pentru taica. Isprăvește, ulciorule. Isprăvește când îți spun. Nu mă ascultă. Ce? O fi având vreo vorbă tainică ce trebuie să o rostești ca să-ncetezi. Da, să știi că e așa. Dar ce vorbă? Flăcăul nu mi-a spus-o. Ce vorbă poate să fie? Nu știm luminăția. Nu, nu, nu putem ști. Chemați-l repede pe înțeleptul înțelepților El o să dezlege taina Hai, chemați-l, nu mai zăboviți Iată de ce te-am chemat Înțeleptul înțelepților Acum numai tu mă poți scăpa Tare mie, luminația ta Că nici eu nu o să fac mare lucru O să încerc câteva vorbe magice Atâta pot face încearcă -ne încearcă mai repede Aladina, mandarina Altă vorbe. Alta Ulciorul dă înainte pietre de preț Arara, badarara, ulciorule Arara, barara, ulciorule Nu-i asta Alta, alta înțeleptului Marinarina, sarinarina, ulciorule... Marinarina, sarinarina... Nu-i nici asta! Alta, alta, înțeleptule! Alta nu poate fi decât un înden ce-l ți fac ție, lumineția ta. Mergi la flăcăul care ți-a dat ulciorul și-întreabă-l pe el. Dar e departe! Sunt șapte zile de drum până acolo! Mai trăiește, tai ca șapte zile. Altă cale n-ai. Iau ulciorul, pune cep și pleacă de îndată. mai flăcăul care ți l-a dat îți poate deslega taina. Plec. Plec chiar acum. Cinstit curtei! Vă veți ține soția să-mi se aducă armăsarul cât mai ute! Hai, murgule, Dumă ca vântul, mai iute ca vântul. Dar ce e omul acela care ne răsare în cale? ce e cu tine, omule? De ce le tai calea? Am văzut alaiul luminăției sale și am o plângere. Fă dreptate luminația ta. Sunt fierar din tată în fiu, mi s-a dus vestea meșteșogului, dar boierul acestor pământuri nu-mi dă voie să lucrez decât pentru el. De șapte ani fac numai garduri de fier care să-i împrejmuie conacul și moșia. Cer oamenii sărmani să le făurez brăzdare de plug, să le fac cosii la care, put coave la cai. Dar, boerul, nu-mi Nu avem vreme acum. Luminăția ăia nu are vreme acum. Poate că ne-o mai întoarci pe aici. Lasă-ne drum liber să ne dorim. Hai, burgure! Dumă ca vântul! Mai iute ca vântul! Au trecut două zile de când zburăm și mai avem încă mult! Mai să fie! Iar ne-a ține cineva calea! Ce e femeie? De ce stai în mijlocul drumului? Am văzut alaie-l sale și am venit să cer dreptatea. Sunt mama morarului, un morar cinstit și prețuit. Dar boierul acestor pământuri ia toată apa răului și moara noastră nu mai macină nimic de peste un an. Iar vieții oameni trebuie să meargă cu saci de grăunțe departe Până la morile boierului Se stovesc și ei și vitele lor Iar noi, măria ta, am sărăcit Lasă, lasă, n-are femeie vreme acum, luminația sa Când domnul trece pe aici, acum dă la o parte din cale Hai, murgure, Spară, spară murgure! Au trecut 5 zile de când conim și încă mai avem. E parcă i un făcut, Iar și cineva ne oprește. Ce -i cu tine, băiete? În mijlocul drumului ți-ai găsit să stai? Am văzut de departe ale luminației sale. Făm dreptate luminația ta. Tecusu a fost dus de boierul acestor locuri și nu-i mai dă drumul. Nu-i vinovat decât doar că-i curelar și boierul vrea să muncească, șei și hamur numai pentru el. Suntem prunci mulți acasă și mai e că beteagă. N-avem lipsă de banii boierului, ci de tata, luminația ta. Pleacă, băiete, din drum. Acum luminația să nu are vreme. Așteaptă până se întoarce. Hai, i! Hi! Hi! Hi! hi, hi. hi, hi, hi. hi, hi. hi. Am ajuns. Iată-ne în sfârșit la țintă. Șapte zile și șapte nopți am gonit. Hei! Iată-l și pe flăcăul, căutat. Strigați-l, cinstis cu tine! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Pleci iarăși la învățătură? Nu, nu, flacăule M-am întors la tine cu ulciorul Mi-ai spus cum să-i poruncesc când vreau ceva de la el Dar nu mi-ai spus cum să-l opresc Și nu-i mai pot cere nimic altceva Care sunt vorbele prin care pot să-l opresc? Niște vorbe tare obișnuite, luminăția ta Mă mir cum de nu s-a oprit ulciorul singur până acum Că doar nu se poate să nu le fie auzit el de șapte zile de când îl porți cu tine Ce vorbe? De fapt una singură Trebuie să-i spui doar mulțumesc Și nici măcar nu trebuie să-i spui asta, luminăția ta E destul să audă vorba asta rostindu-se pe aproape Tare mă mai minunesc cum de n-a auzit-o N-avea cum De șapte zile gonim fără somn, fără mâncare Și n-ați făcut popas măcar de-o clipă? N-ați întâlnit oameni în drum? N-ați făcut vreun bine cuiva ca să aibă pentru ce vă mulțumi? Ba da, ne-am oprit Și mi s-a cerut și să facem bine ah, da, ne-am grăbit Iartă-mi, luminăția ta, vorba de om prost Dar când ți se cere să dai o mână de ajutor Atunci pentru nimeni nu mai poate fi grabă Da, da, nu-i flăcăule vorba de un prost E de om înțelept Mai înțelept decât am fost eu și soții aceștiai mei Dacă ne aplicam urechea la plângerea fierarului aflam taina ulciorului din prima zi a drumului. Dacă ne opream să-i facem dreptate mamei morarului, o aflam dintre a treia zi. Și dintre a patra, ascultând rugămintea băiatului curelarului, am fi aflat taina. Așa am aflat abia după șapte. Lui mai găsi oare pe taica în viață. Dacă nu l-ai găsi, nu am aminti până la ultima clipă. Că ceea ce n-am învățat pe alte meleaguri șapte ani, de la șapte sute de dascăli și din șapte mii de cărți, am învățat într-o zi de la un flăcău, de la un fiu al poporului nostru.